en sortiré, malgrat que el sembli que, de fet, ningú ens entén. Mentre quedi algú d'en que hi confiï cegament, m'has de creure si et ens en sortirem. Hey! Bon dia, puntscicans i puntscicanes, mutants tots ja! Avui és el dia 1 de maig, el dia del treballador. Mira que bé! I ni treballem ni li fem festa. No passa res, ens mirem la torre del castell des del balcó de casa, que avui fa bo, traiem el porró, fem un pa tomàquet, una paella, unes carxofes al forn, si no tenim brasa, ens inventem el joc del... Cacho. Cacho, entre els que estiguem per casa, ens posem unes sardanes de fons i saludem els veïns que ara ja, de tants dies junts, són com membres de la família. Ja puc sentir l'olor de paella, eh, que ens preparen els amics de Sant Pere. Mm. Vinga, va! Demà jo podrem mig celebrar que, Quines ganes he eh, de trepitjar terra I respirar bosc i... La veritat és que sí eh? Vinga, que ja tenim això doncs? Venga, De moment tenim una horeta cada dia Per sortir de casa I a un quilòmetre de distància Fins de nou avís Que això ja és molt no? Amb una horeta pots donar una volta en bici bueno, El quilòmetre no està massa clar encara eh? ah, no? Encara no que pot ser lliure ah, sí? bueno, bueno, que... Allà on arribis amb una hora <laughs> clar Si tens una bici sí, sí. que va a tot drap Igual jo què sé la Ramona t'arriba a Andorra, eh? <ríe> Vinga, encara que no podrem anar a fer les verduretes aquí a la brasa, del parc de la Roca del Call, bueno, pots agafar-te-les un fetes, tens una hora per menjar-te-les eh, amb una esgarrapada, mm, netejar tot i tornar a casa. Pots bueno. fer-ho. Bueno, m'ha arribat un vídeo molt xulo, el surt una, no el que estava dient, eh? m'ha arribat un vídeo molt surten una colla de, de músics del Roser de Pons interpretant la cançó el Toc d'Alvada, crec que és. El toc d'Alvada. I i cadascuto que al seu propi instrument des de casa. us passaria l'enllaç, però com que l'he rebut per WhatsApp i desconnects si està al YouTube, no ho sé. Doncs, i com que tampoc no el puc compartir perquè al WhatsApps no tinc permís per fer-ho. Doncs lo xulo a més a més és veure el vídeo o Sí sigui que si us fa gràcia veure-ho Ho, ho de demanar amb algú de la colla del Roser I que el passi mm. Som-hi va, que estàs escoltant el programa Mig confinat de Pons Ràdio Des del 7.1 FM o per internet Pots seguir-nos també des del web Tercersegona.cite I et presento tot seguint l'equip de grans Persones que estem fent possible aquest punt De trobada entre puncicans i puncicanes Ells són el Salvi Bona tarda, bon dia, Bona tarda, bon dia. Novetat musical Novetat musical Ah, ja <ríe> Molt bé. Sí, no, avui ah. ho deixo aquí. D'acord? Vale? Sí, perquè... És possible. D'acord. El Francesc, el tàndem, que tenim el tàndem, ja no presento una, no, ja presento les dues. La Cris i la Llum. Bon dia, bona tarda, Cris i Llum. Hola a tothom! Hola a tothom! I també tenim el Toni Subirros. Esperem que avui sí pugui ser, Toni. A veure... Oh, estimats! I el Quim Vila, i el Miquel, i el Jaume Invernón, l'Albert Vidal, l'Amel, i tots vosaltres que ens escolteu i ens envieu les vostres càpsules de veu. Recordeu que avui és l'últim dia per enviar-les al mòbil del programa 651 53 -9572. Així que no us encanteu si teniu ganes de dedicar un tema a algú, d'una expressió, el que vulgueu una reflexió, un poema, una cançó, el que vulguis. Envieu avui mateix, l'últim dia, avui. Sí que això s'acaba. Si no saps com fer-ho, no pateixis, ens ho expliques per escrit al WhatsApp i en un moment ho solucionem. No et quedis amb les ganes de participar, el programa s'acaba i no sabem si hi haurà més oportunitats per fer sentir la teva veu. Vinga, va un bon cop presentats tots i totes, sigueu benvinguts a casa nostra, al tercer segona capítol 21. Saps, bé Bueno, no tenim informació municipal, tampoc tenim respostes de l'alcalde, però hem trobat qui ens resdolgui el pla de desescalada que ha fixat el govern espanyol, que es preveu en quatre fases diferents. Val? Llavors, com que són quatre fases i s'aplicaran de manera gradual i desigual i sabem que tenim moltes preguntes, no sabem què podem fer, què no podem fer, hem trobat qui ens ho explica i així us ho traslladem. Quan podrem començar a sortir al carrer? La data, que més d'un ja fa dies que espera, no queda gaire lluny. A partir d'aquest dissabte, 2 de maig, en plena fase 0, es podrà sortir de casa per fer una hora d'exercici i també un passeig en família. Qui encara no queda clar si podrà fer-ho són les persones de més de 65 anys, un col·lectiu vulnerable al coronavirus. A partir de quan podrem visitar familiars i amics? Això no es preveu fins a la fase 1, és a dir, si tot va bé a partir de l'11 de maig, però en condicions. Només en cas que familiars i amics visquin a la mateixa província i no siguin població vulnerable o tinguin patologies prèvies. Les trobades es podran fer en domicilis o establiments oberts i falta per determinar quantes persones hi podran participar. Les reunions amb gent gran s'han d'acabar de dissenyar i les visites a les residències no es preveuen fins a la fase 3. Quan obriran bars i restaurants? L'activitat als locals de restauració es recuperarà a poc a poc. A partir de dilluns vinent, 4 de maig, s'hi podran a buscar menjar per emportar, mai per consumir a l'interior. Quan comenci la fase 1, bars i restaurants tindran permís per obrir les terrasses amb aforament limitat al 30%. No serà fins a la fase 2, quan, si és possible, podran obrir l'interior amb un terç de la capacitat. I la resta de comerços, quan aixecaran la persiana? Dilluns vinent, 4 de maig, petits locals, com ara perruqueries, podran atendre clients amb cita prèvia i de forma individual. En la propera fase, la U reobrirà el comerç minorista amb mesures de seguretat estrictes i es fixarà un horari preferent per a gent gran. Els centres comercials continuaran tancats. Quan podrem anar al cinema, al teatre o als concerts? Els museus són els que s'activaran més aviat. Podran rebre visites a partir de la fase 1, amb un terç de la capacitat. Una mesura que també s'aplicarà en el cas d'actes i espectacles en sales, tot i que si són a l'aire lliure, el topall serà de 200 persones. L'aforament s'anirà augmentant de mica en mica. En la fase 2 començaran a funcionar cinemes i teatres, també amb restriccions. Quan es podrà anar segons les residències? A partir de la fase 2 es podrà anar a la segona residència només en cas que es trobi a la mateixa província que el domicili habitual. Si no és així, no s'hi podrà anar fins que el pla de desconfinament conclogui a finals de juny, en el millor dels casos. I les platges podran començar a rebre banyistes a partir de la fase 3, amb condicions encara per concretar. Es podran celebrar funerals? Amb poca gent, però els funerals es podran celebrar a partir de la fase 1, i en la 2 s'ampliarà el nombre de persones que podran acomiadar-se del difunt. Doncs ja ho sabem, moltes gràcies, veus? Era un petit indici. Molt bé. Vinga, va, som que ja arriba al concurs del tercer segona. De pressa, agafa el boli i apunta. 6, 51, 53, 95, 72... Cada dia et fem una prova diferent, un joc d'atenció, de preguntes o del que sigui. Has d'enviar un whats al programa. Si ho encertes, entres els sorteigs que farem dissabte o diumenge, ja ho veurem, i on podràs guanyar un val de 20 euros gentilesa de l'Ajuntament per gastar en qualsevol establiment del municipi. Punsicà. Avui es tracta d'encertar la veure, bona... Sí. Són tres preguntes, Vinga. però... No hem de dir les respostes, sinó que hem d'encertar quina de les tres respostes que us donem nosaltres és la bona. Anem a la primera, doncs. Som-hi! Vinga, va, atenció. Atenció, com que avui, pregunta. Sí, com que avui el tema és l'1 de maig... Ah, és que estem a l'1 de maig? Sí, però a més em referia, em referia que avui era el tema del castell i tal, perquè en teoria ara, hores d'ara... A Sant Pere de Pons. Clar, ja, ja recolliríem les coses de Sant Pere, molts ja estaríem a baix, ja hauríem passat tot un dia, cremats del sol, bueno, etc. Però com que no és així, les preguntes que us traslladem i així ens fem una miqueta més la idea. Primera, de quin estil arquitectònic és la col·legiata de Sant Pere? Mm. Hi han tres opcions. A, del paleolític. Mm. B, del romànic. C, del gòtic. Mm. Val? Segona pregunta. Quin any va ser declarada Monument Històric Artístic? La col·legiata, eh? Quin any va ser declarada Monument Històric Artístic? Hi ha tres respostes possibles. Una correcta. A. El 320 abans de Crist. B. El 1714. C. El, 19... El 1931. Vinga. Jo, no, jo no serviria, eh? No, perquè ja has d'anar la resposta. Si Tercera. En quina data va començar la trobada de l'1 de maig? Hi ha tres opcions possibles. La A. Seguim. El 15 d'agost de 1973. La B. A l'1 de maig de 1714. Bueno, va, això no pot ser, hòstia. I la C. A l'1 de maig de 1976. No, no les torno a repetir, eh? O sigui, si heu escoltat el programa i si no l'heu sentit bé perquè igual no l'heu sentit bé, ho repetim després en el podcast, no? Exacte. I ja està. Són aquestes les tres, eh? Primer, de quin estil arquitectònic és la Col·legieta de Sant Pere? I en les tres opcions. Quin any va ser declarada a Monument Històric Artístic? I en les tres opcions. I quina data va començar la trobada de l'1 de maig? I també en les tres opcions. Només deu d'enviar un whats dient ABC a la primera, ABC a la segona o ABC a la tercera. D'acord? I vinga, tot seguit, escoltem la primera dedicatòria d'avui que ens l'envia la Bruna soc la Bruna i voldria que posesiu la cançó de Stay Homeless a la ràdio i la sis que és la meva preferida Doncs clar que sí Bruna Les teves, els teus desitjos són ordres per nosaltres. Bon rollet des de Stay Homeless amb la Judith Nederman i el tema Gotta Be Passion que és el teu preferit eh. uh, up, up. Uh, up, up. number six i just want to see my friends i want to walk the streets again but i gotta be patient let's enjoy this combination i just want to feel your love because instagram is not enough for me so i gotta be patient let's enjoy this Let's enjoy this confination, but I got to be patient, let's enjoy this confination. I got to be patient, let's enjoy this confination. Oh, wow. Encuentren dos amigues i un li diu a l'altre, deu, nano, deu, estoy preocupado. Deu, ¿qué te pasa? Deu, que me gustan totes les mujeres menos la mía. Deu, no te preocupes. Deu, a mí me pasa lo mismo. Deu, también me gustan todos menos la tuya, tú. I anem a escoltar el perfil confinat d'avui, que és el Ferran Bastida. És el palet Paleta Confinat. Ips, confiançats, com Com va? Jo aquí rodejat de totxos, mira, estem fent una obra entre el local d'un partit fatxa i un bar de Caps Palats. Ja ho veieu, rodejat de totxos. Ah, i treballo amb la meva dona, eh? I tots dos per descomptat amb casc, guants, botes de seguretat, ulleres, taps i mascareta, eh? Que si passa un inspector d'aquests que hi van anar a col·lapsar els parcs amb la seva parella i els nens un del matí sense màscara, ens ho triom puro. Que la salut és el primer. Ja estem diferents, ja. Un dia va venir un parella d'aquells que tot ara reneguen i no els està res bé i a l'hora de marxar van sopegar un escadill de quero i va deixar un parell de dins al cant d'una paret de pedra. Va ser fotut aguantar-se el riure, eh? Sabeu aquell riure cabró d'estrès postraumàtic, d'enterrament que no pots parar? I la meva dona, que és cunyera, va començar. Que no ha vist la paret? Mestre! Això li passa per negar tant sense fonaments. Déu l'ha castigat. No es pot dir el nom de Déu. En va, que és pecat i per les seves obres els coneixereu. Uf, vam riure mentre aquell home se n'anava fent que sí mig commocionat aguantant-se el llavi. Són bromes la construcció. La gent vegades deu pensar que no estan bé de la sota taulada, però... Sentiu una meva dona? Quines hosties, que fot amb la passeta. Loreto, com va? Bé, picant pedra i ferro fred. Ella com que fa anar molt la màquina de fer regates, diu a tothom que és remera. És una canya, tothom la coneix. Quan va acabar la carrera va treballar un temps d'arqueòloga i aquella època érem nòvios i sempre li deia Si talléssim, series una excavadora, oi? Ai, bueno, aquesta tonteria encara ens dura. I fotem unes cantades, tot treballant. Nivell de Déu que lleveu el pecat del món, ja pots imaginar. La runa, la pruna, vestida ple sol. Ah, espera, voleu sentir el meu últim disc? Loreto, fòlim la maceta! Carai, com li foten, eh? Ja no. Sí, no paren, aquests, ni confinats. Vinga, videojocs! La Mel ens mostra dos o tres jocs cada dia de diferents gèneres que, si no els coneixes, ella ens els comenta una mica així per sobre i així veiem si ens poden agradar o el que sigui, ens ens apuntem i tenim la diversió a la pantalla assegurada. L'escoltem? Vinga, Mel, Somi! Ei, hey, benvinguts i benvingudes a Amants dels Videojocs i de la Ràdio Pons. Avui us vinc a parlar de les aventures d'acció. Els principals elements són el d'un món d'exploració posat a la pell d'un o més personatges en el qual s'ha de resoldre problemes mitjançant objectes, fent trencaclosques o avançant de manera que en l'argument del videojoc tiri en van amb les pinzellades d'acció. Tots aquests jocs, l'edat recomanable és a partir dels 18 anys. En primer lloc, The Last of Us, està disponible per PlayStation 3 i PlayStation 4. És un joc d'aventura, d'acció i sigil en tercera persona, un joc de supervivència protagonitzada pel Joel i la Ellie. Ella és una adolescent de 14 anys que no coneix una altra cosa que aquest planeta Terra devastat per un terrible virus, mentre que ell és un supervivent de 40 anys, torturat pels seus propis actes i que veurà en Ellie una oportunitat per tornar al bon camí. L'epidèmia porta ja 20 anys estesa i s'ha perdut tot rastre de civilització. Els dos començaran un viatge a través d'uns Estats Units desolats per la destrucció i l'epidèmia. A més a més, el joc fa que participis amb emocions fortes, amb decisions difícils que influeixen amb el desenvolupament de la seva història, la qual et manté en suspens, amb salvatges escenes d'acció. I si us mola, no us podeu perdre que aquest any ha de sortir de l'Estofas 2, una de les millors aventures tant per la trama, jugabilitat o qualitat tècnica. Una obra mestra que qualsevol amant d'aquest gènere hauria de provar, sí o sí. El següent, Hellblade, està per a qualsevol consola i PC. Senua és una jove guerrera escocesa que es dirigeix a Helheim, el regne dels morts segons la mitologia nòrdica, i quan ella empunya l'espasa és capaç de fer front als seus enemics, uns víquings grans i amenaçadors. Però Senua també és un personatge fràgil, marcat per la pèrdua, amb el que resulta fàcil identificar-se. A més a més, la protagonista pateix una infermetat, que és la psicosis. Unes veus i al·lucinacions que ens acompanyen durant tota l'aventura i que ens serveixen per resoldre alguns enigmes. L'estil artístic és un entorn molt particular. Els colors desaturats i amb un alt contrast que funcionen de meravella, juntament amb uns fantàstics efectes climàtics de foc i boira. Hellblade, un joc independent amb un apartat tècnic a la l'última, uns combats equilibrats i, sobretot, una resposta brillant al tractament de la psicosis en un videojoc. Una pòssima amb ingredients perfectes, l'heu de provar. I per acabar, Resident Evil Remake. Està per PlayStation 4, Xbox One i PC. Els experiments d'Umbrella Corporation van sortir dels laboratoris com una arma biològica capaç de convertir en monstres a tota una població. A mesura que el virus s'estén, la gent es transforma en zombis o en criatures més monstruoses. L’agil, la protagonista d'aquesta aventura, intenta sobreviure en aquest món apocalíptic. Els gràfics són magnífics, amb dissenys fotorrealistes i escenaris cargats de detalls. La il·luminació també destaca, especialment en llocs foscos en els quals avancem amb una llanterna a la mà. Els efectes de so destaquen amb grunyits i udols que fan que et mantinguis amb una gran tensió i també uns correctes silencis que t'alimenten la sensació de soledat. Així que si us mola l'aventura, l'acció i el terror, aquest remake és per vosaltres. Bé, fins aquí la secció d'avui i recordeu hi ha moltes aventures allà fora, esperant que les visquem. Una abraçada als pontsicans i pontsicanes. Moltes gràcies, Mel. Els apuntem, eh? Last of Us, Hellblade i Resident Evil. Vinga, queden apuntadíssims. I què us sembla si escoltem uns poemes que ha triat la poetessa pontsicana Rosa Maria Razola, per compartir amb tots nosaltres? Costa triar poemes per aquests dies, eh, perquè d'una banda, doncs, un està trist i, i potser triaria coses encara més tristes i tampoc és qüestió d'entristir més a la gent, perquè ja n'hi ha prou amb tota la tragèdia que vivim, i d'altra banda, tampoc, eh, coses molt alegres no em surten, però potser sí alguna cosa vital, no?, he pensat més que llegir poemes de confinament, que n'he escrit molts, anar me a l'últim llibre meu publicat, que és un llibre que parla de les terres puncicanes, de fet parla d'un racó, d'una casa pairal, d'un era, que és la barraca aquí als voltants de Pons, eh, que és on van créixer els Jou, un llibre que podeu trobar, eh, si, si us ve de gust, llegir-me a, a l'estanc del passeig, Eh, suposo que, que, tot i amb el confinament, us hi podeu acostar. I vull triar un parell de poemes que són segurament dels més vitals eh, i que més em fan pensar en aquest entorn, no? en aquesta natura que, que tan feliç viu ara sense nosaltres. No? Un poema es diu eh, Campi qui pugui, literalment, amb aquestes ganes que tenim de sortir, de caminar i de córrer. No? El blau ha omplert la plana de tarda verda i temps mentre el ramat s'acosta al riarol de la font vella, els arbres sense fulles parlen de la cadència de la vida, del llarg diàleg de qui respira. Els peus sense mitjons pica l'ortiga i aquesta pell no para de sentir l'aigua que ara rellisca. L'ovella balla, la brisa talla i la veu calla per passar se un galló de vida. I un altre, un dels poemes finals del llibre, que és, és escrit o va ser escrit, Eh, tornant de caminar per un, pel voltant de, de moltes alzines que, que d'alguna manera em van donar vida aquell dia. No? I es diu Nòmada. Torno alzinada perquè he sentit la calma d'aquest mas. L'horta banyada d'aigua és l'àrbitre que em guia en la discòrdia. En aquest camí de terra, mesuro l'ànima en cadascuna de les asincronies i m'estello damunt d'un querlluent. Tot és combat entre els cors que somien. Bull cada so en la treva de viure. Marido cada tros que algú deslliura, el trabo en cada vers, i neix de dintre meu un univers tangible, delicat, indiscutible, adent de les misèries més plausibles, olim dels meus inferns, racó de les dureses més insignes on creixen les promeses. En aquest camí de terra, sóc nòmada entre espigues i espigots, desfaig els dogmes sense equívoc, i ve que el nèctar de la vida, glop a glop, ara que el sol m'empaita i faig les passes curtes per no perdre'l. Gaudiu des dels balcons, des de les finestres i des d'aquests de petits passejos que ara ens deixaran fer, d'aquest sol que encara ens diu que estem vius. Una abraçada a tothom. Una abraçada, moltes gràcies i un bon recull de poemes. Seguim amb les reflexions pensades des del nord que ens fa arribar sempre el Josep i que és una manera de fer desaparèixer les distàncies. Bon dia, bona tarda, bona nit. Avui es publica el nou decàleg de les fases a seguir pel desconfinament. Bé, tret de los bars, distàncies, aforaments i demés, poca cosa s'entén per part dels ciutadans que posem tot l'enginy. Temà, Dia 30 d'abril, previa cita es podrà anar a la perruqueria. Carai, demà, qui fos perruquer? Calaix i del gros. Senyores que sortiran amb un mocador al cap per tal d'amagar els cabells blancs i tant d'atropellament capilar després de 40 dies. Veurem. Les mides que ens esperem faran molt més complicat lligar pels joves i pels singles. Ara més que mai, la dita que tant havíem sentit en el passat... De que no et passis de la ratlla, mai ha tingut tanta actualitat i vigència. Veurem com es gestiona aquest contacte que, per altra banda, és tan humà i necessari. Sort que existeix el mòbil i les caretes dels símbols, com també les fotos, però, ep, compta amb les fotos que després circulen fins i tot per la televisió. I ara que parlo de televisió, he vist pel Twitter el rememori que ha causat una noia mig migdespullada amb un Skype d'algú ha sortit en un d'aquests programes basura. Bé, no ho entenc. Amb els problemes que tenim i tothom preocupat per aquesta xorrada. Déu meu, que carallots que som! De nou, es parla de les províncies i moltes autonomies s'han empipat, per dir-ho d'una forma elegant. És que no es pot ni obrir la boca, sincerament. La comunicació és molt important i a Espanya no en sabem. S'ha de reconèixer. Tenim bons humoristes, però ells fan riure. Altres que haurien de ser curosos amb l'exactitud del llenguatge, quan parlen són ridículs. El que sí que està clar és que el juliol i l'agost, amb temperatures que rondaran els 40 graus, la necessitat d'aigua fresca, cervesa freda i algunes botelles de cava, el seu punt, que no falti, seran necessàries per apaivagar la set. I no oblidem els ventiladors, els banus, els Paypai i altres extris per produir quelcom de fresca. Serà necessari. Jo en tinc un aquí on visc, però em sap greu que no us el puc ni portar. Primer, per la distància, i segon, perquè no es pot volar. Bé, obrir de bat, bat les finestres i portes quan la tarda caigui i la poca fresqueta del vespre ens redoneixi la calma. Bon dimecres, estimats i estimades. Josep Junyent, des del nord. Moltes gràcies, Josep. La següent càpsula de veu és de la Núria Closa. Hola, sóc la Núria. Mireu, voldria fer, bueno, donar un agraïment als meus nebots Girber i Aran, que durant tot aquest temps de confinament ens estan oferint cada dia a les 12 la seva música amb l'acordió i el clarinet. I sortim tots els veïns i ens dona uns ànims per continuar així quietets a casa, que no vegueu. Vinga, una abraçada. Adéu. Una abraçada, Núria. Ens sumem també el teu agraïment des de Pons Ràdio, perquè també hem pogut escoltar l'Aran i alguns dies. I avui també l'escoltarem a ella, a la i al seu germà Girbé, al clarinet. Una peça original de la Noa que recordarem també per una pel·lícula. Mm -hmm. We touch your. amb nosaltres, com sempre, cada dia, al Toni Subirrosa. Bona tarda, Toni. Bona tarda, estimats. Bona tarda, Bona tarda. Toni. Sí. Com estem? Molt sí. bé, i tu? A punt a punt bé. de desconfinar-te, ja. Sí, hòstia, això que va passar eh? bueno, sí, ahir. Això, això, això, que van i... ah, em van trucar i... Em van no? Em sí. vaig confinat al lavabo, tu. <ríe> no fotis. Sí, sí, vull... Toc a començar, que, mira, dic, vaig, trobar, vaig trobar desinfectant ben sí. desinfectant perquè resulta que tinc un arbre desinfectant i dic, això que ella desinfecta una mica l'altre perquè no, no l'he desinfectat clar, clar. clar, vas tocant i des Més desinfectant sí. i a vegades així així, així, així també marxi tot l'he tingut d'anar a 3 i la no? sexta sí, i vas un tino i, i no, no, no, no marxava, I llavors me'n vaig anar rentar les mans me'n vaig rentar les mans, llavors me'n vaig donar la pròstata, que si sí, tot vaig tancar i, bueno, i, i, I et vas quedar tancat a dins i llavors, i ja sentia el telèfon i ja quedava i ja quedava ja feia, salve Ixeni Hola ah, estimats, clar, no hi... anaves dient no, hola estimats no, hi... sí, no. trucant, no. Allà trucant, allà trucant Diu, home, a aquest li ha passat alguna cosa? M'he dit, truquem no, a algú? Sí, no. va ser, va ser. pensa que havíem tingut va, va, va. Una, una allau de trucades dient a veure què t'havia passat i, I no, clar, sí, els hem anat contar, sí, sí, sí, Bueno, ja no, sabem, però, que ser, tens un, va, un club de va... fans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 Sí, Seguim, donc, sí, doncs això, què em deia? Sí, sí. m'heu veure un, un, un, un compte de Twitter, el meu tinc dos seguidors, però bueno. Bueno, a veure, com et dius el com Twitter? Un compte Twitter que es diu, bueno, lo subi, ficàveu lo, lo, lo, lo subi amb un guillot baix entre lo i su vi i això, I... bueno, o Toni Subirosa, bueno, Toni M. ella sortirà, bueno. sí. Toni Amigrega, Toni Amigrega, Toni Amigrega. I subi rosa amb perquè m'ho he canviat, això. Perquè, bueno, això sí, subi rosa. Subi rosa. Subi rosa. Amb dues R's, sí, sí. Amb R marcada. Amb R marcada, sí, sí, amb R forta. Val, lo subi, perfecte. Doncs et seguirem, et seguirem. Doncs res, noix, qui sigues nena a Madrid, no? sí. Ja ho sentit, no el menys que recitava la Jusso, que si sí, hi que si sí, pizza, que és sí, sí. pollo, con Coca-Cola, no sé què. Ostres, tu. No, Anys no. i panys de, de la dieta mediterrània, sí. l'os de Madrid, que de mediterrània tenen el que tinc jo d'alguany, no res. I ara es van carregar re amb una amb una sessió en re amb 2 minuts al Parlament d'aquella bona dona O guà, eh? és un sí, bon filó, bon filó de de i humor eh, aquesta noia. Sí. sí, també aquesta també pots posar el contador a zero, també. Sí, sí, mm -hmm. també, però aquesta per minuts, no per hores, per minuts tu. Espera, que quan dic no conto, dic un casado, exemple, 0, 0, claro. Dies que no diu cap collonada en Caçado. Zero, zero, zero. I què us sembla tot això? Ostres, tu, quin merdè. Això és un que si Ui. la fase 0 o fase 1... Jo no m'he perdut, m'he perdut bastant jo ja. Sí, sí. Diu que, bueno, que a partir de la fase, de la fase 3, no?, que es podem trobar, no?, amb gent. Ja sí. de juny sí. no sé, clar. Bueno, sí, sí. sí. Ara tindrà i em diran en quant és la tercera fase, no? Sí. <laughs> Què farem, tu? Quines sí. coses. I ja, ja és bon merda, això. Imagina't que ho va explicar aquell, aquell, aquell pa, pa mort del de Pedro Sánchez te imaginas que tú que te ha que surtir los rajoyas pecar tú bueno ostras tú eso sí que la, bueno pagaría por son tiro bueno, si allo, la fase, la fase cero, cero de la fase desconfinante <ríe> es igual a la fase de cero de la fase desconfinante ¿no? y si la fase cero desconfinante no se puede llegar a la fase uno que en la fase uno de los, sí, bueno, sí, sí, de los, de los vecinos de los vecinos sobre todo sí, de los vecinos del alcalde el alcalde de los vecinos igual los catalanes hacen cosas eh, pero sí, mira, de confinados eh, este eh, es el nivel con, que ya y no de confinados Ara, això, jo el que vull és ja, que s'obrin les terrasses dels bars, no ha ah, del 30%. A sí. més, si tu tens deu taules i només postures tres obertes, tres sí, tres ocupades, ja vas plicaras maldita veritat. Mal, eh? Jo vull les terrasses plenes, allò, vull que farmors. Bueno, però... bons va allà. I tot allò, uns camparis, uns negronis Uns l'any martinis, tot allà clar. Que fossi goig, no? Clar, Hauran, de fer supermerc... Hauran de fer com als supermercats Antiquets, a veure, tu t'he de l'hora a l'hora, i tu t'he de l'hora, t'he de l'hora Però clar, és que jo Soc d'aquesta gent que quan se sento A la terrassa T'hi pots passar hores sí. Costa aixecar-se, eh? Sí, sí, sí. <laughs> Ah, vull trocar el president Torra ara, bueno, eh? ho faré després. Sí. Vull trocar el president Torra i de i, bueno, que, que proposes a Madrid i al govern de Madrid? Què? Que proposes de, de que, no, no, que, que els bars que no sobran mai, que no sobran. Com és? Què ha passat? No, perquè llavors Madrid dirà... Ah, quines és esto, Torra? Pues, Hòstia, pues vamos a arrepanyar de los vades. I això ho farem. Quan truquen el truquis grava la conversació, home. Sí, a mi sí, sí. Ui, por favor, tenim una salsa, un ratllo. Eh, però clar, és el que és això. El que diu Catalunya... Eh, pues, Al no. revés. O, o, o potser no pues, calen fet, no? És com allò... És com en dèiem abans, busa nanos, no busanant-nos, no? L'estat espanyol de dir... Eh, que, no, vamos a jugar a mi juego. I si no te gusta, te jones. Ja, perquè la jo pelota és meva. Jo, jo quiero jugar a Est. Digues Sènia... No, no, deia, perquè la pelota és mia. Claro, porque la pelota es mía, sí, sí, tiana de mocos, pero es tuya. Sí, sí. No, pues no voy a jugar, ¿no? Llavors salta el, el noi, pues yo voy jugar al teu joc, estic cansado, yo a jugar al meu joc. No, el teu joc és una caca. Llavors, al cap de quatre dies veus que el busanano s'està jugant al teu joc, sense tu, Exacte, exacte. Perquè es dona compte que, collons, que sí que és un joc bonic. Pues és el que passa. Ara sí, diuen oi. que et farem això, que et farem les sortides per hores, que ja és el que va proposar Generalitat sí. bon principi. Di sí. més ni menys, que hi farem? A veure què passa. Bueno, a ja sabrem. Anirem mirant capítol a capítol, això. Bona, Toni. Sí, sí. Ens haurem, sí. De, ens haurem de marxar, eh? Haurem d'anar marxant. Molt bé, estimats. Vigila el lavabo, de eh? No tonis, sí. Deixa Vigila. la porta mig d'entro Deixa la porta, exacte. Però m'he carregat el forrell, el pany. Ben fet, bueno, mira oh, sí, sí, vaig passar amb la eh ser, ja ho dic que no, que no. sí, sí, vaig ser tantesc tenies, pa, tenies, eh? tenies paper o no per això? Oh, sí, el paper, paper No, el paper bé I sort que vaig ficar, que vaig ficar Lo destilador de whisky Allà al lavabo <laughs> I mira, me n'ha fet xupitos I va passar l'estona bé bueno, que al final, mira, al final pues, Vaig trobar resultat que, bueno, vaig trobar un tornavis Però llavors bueno, vaig poder forçar mica la porta I ho vaig fer sí. Molt bé, molt bé sí, sí. Bé, bueno, bueno, molt, molt bé, doncs Vinga bueno. Toni, ens veiem demà Adéu Adéu Adéu Adéu. Bueno, va. Pobre Subia. Sí. Sempre una cosa o altra. Sempre. A veure, demà que ens surt. I tot seguit, la Clara la Carla que ens fa arribar un altre poema. El gatet. He anat amb el patinet a casa de ma padrina i darrere la cortina s'amagava dolç un gatet. L'he mirat entusiasmada i jo l'he volgut agafar. Però m'ha deixat xafada per no poder-lo enxampar. Moltes gràcies, Carla. La darrera dedicatòria va per totes les colles que tenim a Pons. Colla gegantera, colla de grallers, colla de sofretis, colla de percus, colla de la bufera... Bueno, aquest és un tema que a mi importa molt bon rollo, que es diu express yourself, que vol dir expressa't com ets. Say the same thing twice, I'm awkward when I speak Ain't got the perfect smile, don't turn heads on my street Trying to be a superstar like everybody else But being myself is something I do well, whatever you do I'm far from JLS JLS Ain't got the X Factor I'm not what they expect Listen. But it won't be long Before my turn is next To express Laura no. Now, And smash yourself, And come on, oh, dude, yeah. <laughs> ens descobreix l'origen i curiositats de la nostra llengua. Ja fa uns quants dies que va ser Sant Josep, el dia 19 de març, quan feia poc que havia començat el confinament. El dia de Sant Josep va ser festiu a l'estat espanyol fins 1977, quan a finals d'any un reial decret va abolir la festa. En el mateix decret també s'abolia la festa del 18 de juliol, dia del començament de la Guerra Civil que provocà el general Franco. Tradicionalment, en aquesta data, se celebren terres peninsulars el dia del Pare i també en algunes parts d'Europa, d'Àfrica i en algun país d'Amèrica Llatina. L'idea va sorgir als Estats Units als primers anys del segle XX quan Grace Golden Clayton va pensar que aquesta seria una manera d'homenatjar els pares morts feia poc en un accident miner a Virgínia Occidental, en el que van perdre la vida 361 homes i un miler de nens van quedar orfes. Així es va fer el dia 5 de juliol de 1208 a la ciutat de Fairmont. Poc després, una altra dona, Sonora Esmerdó, de Washington, feia el mateix el 19 de juny de 1910. Aviat es va estendre per tots els Estats Units i bona part de la resta del món, fins al punt que el president americà Richard Nixon va oficialitzar aquest dia el 1972. Pel que fa a l'estat espanyol, sembla que el 1948 la mestra i escriptora madrilenya Manuela Vicente Ferrero va promoure un seguit d'actes religiosos i lúdics dedicants als pares de la seva escola per iniciativa d'alguns d'aquests. Es va celebrar el dia 19 de març, ja que Sant Josep se'l considera el representant de la família cristiana en ser el pare potatiu de Jesús. La seva iniciativa es va difondre a través de diversos mitjans de comunicació, i se'n van fer reçó primer José Fernández, director gerent de Galeries Preciados, i poc després Ramon Areces, propietari del Corte Inglés, els quals van veure en la celebració una gran oportunitat de negoci. Al 1953, grans campanyes publicitàries van promocionar la diada que ràpidament va tenir molt èxit entre les famílies. Formar part dels costums catalans menjar un plat de crema, aquest dia des de molt antic, la cultura popular explica que una vegada cap al segle XVIII un bisbe va visitar un convent català el dia de Sant Josep i les monges van voler obsequiar-lo amb un flam per a les postres, però amb les presses va quedar massa líquid, la qual cosa van voler arranjar posant-hi sucre cremat per sobre. El bisbe va creure que era una menja freda, però el sucre encara estava molt calent i en tastar-lo va deixar anar. Crema! i aquest seria l'origen del nom de les postres. Això es diu, i com diuen els italians, si no nevero, he bentrovato. Bé, fins la propera. Una abraçada de lluny. Una abraçada, Albert. Increïble, eh? Crema. I ara, un relat breu narrat pel Miquel, al seu propi autor. Portava una bona estona estacionat a la parada de taxis de davant de l'hotel Gran Luxe, esperant que algú precisés dels seus serveis quan va aparèixer aquell individu que semblava tenir pressa. Per això, i abans de demanar-li on volien anar, va engegar el motor del cotxe. On anirem? A l'hotel Gran Lux, va respondre el viatger. El taxista, una mica de concertat, li va tornar a preguntar Perdoni? A l'hotel Gran Lux, va insistir. Perdoni l'altre cop, però no sé si se n'ha donat de que estem aparcats just enfront. Ja ho sé, on és aquest hotel. He vingut caminant 10 carrers per arribar-hi. Aleshores? Miri, veu aquella noia que ve per allà? Doncs he quedat amb ella en aquest hotel i no vull que es pensi que sóc un pelacanyes. Així és que pugi o baixi bandera, faci el que calgui, però cobri'm que tinc pressa. El taxista, perplex, va agafar el billet que li donava el client... I nerviós, li va tornar el canvi, just en el moment que apareixia aquella noia puntual a la cita. Els dos, agafats del braç, van entrar a l'hotel mentre el taxista, encara atorbat, es preguntava si algun col·lega seu havia fet mai una carrera tan curta. Nosaltres no ens ja hi som, Peques, el vostre espai copresentat per la Cris i la Llum. Atenció, que ens diran a veure si era veritat o fals la pregunta d'ahir. I a veure quina activitat més xula que ens fan fer avui. Som-hi, Cris i Llum. Hola, l'enginyeres, petits i l'enginyeres, com va? Hola a tots, com anem? Ei, que això ja s'acaba, quina peneta. Ara, escoltem. A veure què ho va endevinar. Veritat o fals! Abans de poder volar, els espiadimonis són larves que viuen a l'aigua. Què era, veritable o fals? És veritat! Els espiadimonis ponen els ous a l'aigua. Quan es produeix l'oclosió, les petites larves es queden a la bassa uns quants anys, abans de convertir-se també en espiadimonis. Que ho sabíem, això? Doncs mireu, per avui... Hem pensat de fer un dibuix amb volum. I com el farem? Què necessitem? Doncs pues ve. comencem. Cola blanca, espuma de feita, pintures de colors i recipients. Un pinzell i... Com A fer-lo! <ríe> com es fa? Doncs necessitem recipients, punts quants. Fiquem tres o quatre per cada color sí? agafem el recipient i fiquem una miqueta de cola blanca una miqueta d'espuma i la pintura barregem i ja ho tenim ara el que tenim que fer agafar el pinzell i amb el pinzell en comptes de pintar la pintura com feríem normalment estenent-la aquesta vegada li farem com bonyets com copets amb el pinzell, vale? que es quedin aquests grumollets. Així, quan s'assequi, quedarà la pintura amb volum, tal qual l'hem fet. Què us sembla? Ho provem? I podem fer estrelles, cors, flors, papallones, eh, gelats... El que vosaltres vulgueu. Globos, el que vulgueu. Eh? Podeu fer aquests dibuixets que hi ha a la vida normal... Tenen volum, com els globos i els gelats, i queda superxuli. Ja. I per acabar... No saps què ho hem fet, eh? <laughs> I per acabar, una endevinalla. venga Un cap gros i moltes dents. A la cuina sóc condiment. Faig una pudor que espanta i calor com una manta. Què sóc? Vinga, repetim. Un cap gros i moltes dents. A la cuina sóc un condiment. Faig una pudor que espanta i calor com una manta. Què sóc! Adeu! Ens veiem demà! Adeu! Adeu, llum i cris! Mm. Què serà? Demà ho sabrem. I ara els mestres ens expliquen dues paraules amb molt de valor. Tens la primera? Dedicació. La dedicació és l'atenció i el temps que emprem per a que la vida dels éssers que estimem sigui més grata. Si veus que el teu gos passa fred, li construeixes una caseta de fusta per a poder-se protegir de la pluja. A la teva amiga no li van tan bé les matemàtiques com a tu. Llavors, totes les tardes, li dediques mitja hora a ensenyar-les-hi per a que les pugui entendre i en pugui gaudir. Tu et quedes en un segon lloc? No. Entre els que s'estimen no hi ha un lloc més important que un altre. Ningú guanya individualment. Hi ha un conjunt. Tots i totes us sentiu protagonistes. Ningú aspira a guanyar, sinó que procurem que l'altre no perdi mai. La seva alegria, la seva il·lusió, el seu benestar... Una manera de fer que la vida d'aquells o aquelles que estimem sigui realment més grata és escoltar-los amb atenció quan ens expliquen alguna cosa. I la segona paraula... La diligència. La diligència és la rapidesa amb què et poses a fer alguna cosa. També és amb la delicadesa amb què ho fas. Una persona diligent es treu la pereza com un gos es treu l'aigua. Ràpidament posa mans a l'obra i ho fa amb cura i afecte. D'on neix? Dels nostres interessos, d'allò que ens entusiasma. Quan neix de l'amor, et mou a buscar el millor per les persones que estimes. Per això, t'agafa pressa per fer bones accions. La diligència et posa ales als peus si veus caure una amiga. Li dona una resistència infinita el braç on es recolza el padrí a l'hora del passeig. En fi, és l'amor practicat dia a dia a cada acció. Ens surt ser diligents amb les persones a qui tenim en consideració. Doncs si hem estat atents em sabreu dir en un pim-pam quina era la paraula que ens ha explicat la Tresina? Sí, d'acord. I em sabríeu dir... si sí, era dedicació, molt bé. Si em... Em sabríeu dir... Aquesta... Quants segons dura l'explicació de la segona paraula? Mm. Ah! Clar, que jo tampoc no ho sé, no? O sigui, aquesta tampoc no s'hi val. Ah, està bé, canvio la pregunta... Mm... Però que està segur que l'encertareu. Qui era la mestra que ha explicat la diligència? Molt bé, era l'Anna de Cisè, la diré. Vinga, demà més. I ja em pensaré a veure què us puc preguntar. Mm. Vinga, va, anem que et quede poc temps i portem la novetat musical, sense acaben les novetats interessants per nosaltres sí. i, bueno, queden dos, dos dies dos, més dos dies i dos novetats, dos novetats. Sí, ja és difícil, ja. Ja, és, ja és difícil trobar coses interessants. Clar que hi ha moltes novetats, però que ens interessen, la veritat, és que són bastant poques. Doncs bé, <laughs> així de punt. Eh, grup d'avui. Vinga. El grup es diu All Time Low. Sí. No, no en sona de res. No. Molt bé, és un grup de Baltimore que va sortir l'any 2003, va vale? formada eh, quan els membres encara estaven a l'escola secundària. Altanlow van començar fent versions com la majoria de bandes que comencen eh, i feien temes de bandes com Blink 182, nefon Glore i bandes similars. Al 2004 van publicar el seu primer LP. Altanlow va nou disc aquest nou disc que es diu Wake Up Shongshine i va sortir a la venda el 3 d'abril que és el vuitet disc de la banda i ens, ens porten ni més ni menys que 15 cançons. Doni-do, sí, se les han treballat. Ja. Doncs veus, ja ràpidament us deixo amb aquest tema d'aquest disc que es diu el tema Sleeping In. Ells són All Time Low. and I <laughs> comiado de tothom qui ha participat en bloc. Tant els Salvi, Adeu, com tota la resta de l'equip i persones puncicanes que heu enviat la vostra càpsula de veu. Ens ha agradat moltíssim sentir-vos. Demà ja podrem sortir a caminar, però no oblideu que teniu una cita aquí, al Tercer Segona, a les 7. O si voleu escoltar-nos a l'hora que us vingui de gust, des del podcast que estanim tenim penjats, al TercerSegona. Cite. Apa, fins demà, una abraçada mig desconfinada i no oblideu, renteu vos -les. dies de confinament de l'1 de maig a Sant Pere dedicat molt especialment als amics de Sant Pere que aquest any per culpa del Covid no podrem celebrar la festa que s'hi fa cada any a la col·legiata no cal pas que tothom faci la meta els que hem desgranat el gotim de l'alba i som engrescant l'enfàtica xera, avui permesa, per a fer brasada. Les graelles apunt, apunt la cancel·lada salpebrada, les erengades, la seva dolça, el gavernet, amb graduació justa, espera dins el porró l'embranzida que l'aboqui el xerric i l'aglopada. Tot augura una jornada festiva, la col·legiata, amb groc de ginesta, estrena el mes de maig i a tots convoca per dar-nos un any més la benvinguda. Passa llista i si troba que algú falta, s'emplany, l'esborra rondinant i plora. I mentrestant la jovenalla es busca, l'ímpetu que la sang jove procura la fa creure invisible en la braçada i amb la complicitat d'alguna alzina s'apetona explorant la pell secreta. A l'esplanada polsosa i bufada els més agosarats puntegen la sardana i entre les fresques parets de la nau afina la coral, la veu i entona belles cançons que no tothom escolta mentre el mossèn fas ment des de la trona que una missa un cop l'any és poca cosa però entaulats a l'ombra de l'ermita el cos de Cris queda en desavantatge perquè és solemne i plaent el Tiberi que fa estimar la vida quan la taula és plena d'amistat i de família. I així cau l'hora del cafè i el brandy, quan s'estripen les tires de la rifa, quan la pol s'afegeix a la tertúlia d'una sobretaula on s'hi recorda l'inici del costum que ara ens honora. A poc a poc, per perponent, diu adeu un sol que ha vist el que expliquen les pedres. No passen els anys, no, passem nosaltres. I en aquesta falera per l'anada no ens adonem que tota passa deixa, malgrat l'anonimat, alguna empremta que dels pobles en conforma la història. Un vent juganer i desplaent Avisa del perill de les nits de primavera i pleguem tendal, cadires i taula, mentre que lent conquereix el silenci al contorn soliu de la vella església. Toquem el dos, caduca el risc d'incendi, ja a casa comptem els coberts i no en falta...